Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând programul 2C046 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste programe au ca tematică un mănânc de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta originează de la preotul Nicuriță, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma unor emisiuni de 30 de minute au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C046 se va începe cu o meditație asupra versetului 3 al capitolului 8 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom relata una din multele povestiri ale lui Sadu Sundarsing, unul dintre cei mai mari evangelizatori indigeni ai Indiei. În lungile lui călătorii i-a fost dat să treacă peste un deal împădurit care se numea Belera. La un moment dat a văzut patru oameni stând pe marginea drumului, unul dintre ei, a venit spre el cu un cuțit foarte mare în mâna lui, și văzând că nu are nicio posibilitate de scăpare, Sadus und al Singh a socotit că a venit sfârșitul și și-a plecat capul în fața acelui om. Dar omul acela nu l-a lovit cu cuțitul, ci a smurs numai pătura de la subțioară și a plecat înapoi. Eu, povestește Sadus und al Singh, mi-am văzut de drum, dar după o bucată de cale, omul acela m-a chemat înapoi. Atunci m-am gândit în sinea mea că, într-adevăr, nu mai e nicio scăpare pentru mine, dar s-a întâmplat mai invers decât îmi imaginam eu. El a venit spre mine și m-a întrebat, cine ești tu? Eu i-am povestit atunci despre mine și care este motivul pentru care călătoresc în părțile acestea, după aceea am văzut că mă ascultă și i-am istorisit și lui pilda cu laser și Bogatul. Când a auzit el că omul acela bogat a ajuns în iad, deși nu făcuse nicio crimă, a fost cuprins de spaimă la gândul că el, care fărea atâtea crime la activ, trebuie neapărat să ajungă în iad. Cuprins atunci de o adâncă remușcare, pe loc s-a plecat în fața mea și mi-a cerut iertare. Mi-a înapoiat imediat pătura, după aceea el însuși mi-a pregătit un ceai minunat, așa cum se servește prin părțile acelea, m-a tratat cu niște fructe uscate și era, așa cum spune la psalmul 23 cu 5, tu îmi masa în fața potrivnicilor mei. M-am rugat cu el, dar el era foarte tulburat. S-a dezbrăcat de haina lui, a întins-o sub mine să mă odihnesc și apoi el s-a dus într-o parte și a început să plângă amarnic starea în care se găsea. Dimineața când m-am trezit a început să-mi povestească despre viața lui de criminal pe care a adus-o și ducându-mă într-o peștere din apropiere mi-a arătat o grămadă mare de oase. Aici sunt păcatele mele, spunea omul. Ce să zic, mi-a fost tare miră de el, cât cu privire la mine însă am mulțumit lui Dumnezeu foarte mult pentru că altfel oasele mele ar fi trebuit să fie găsite alături de ale celorlalte în peștera de aici. După aceea, i-am împărtășit istoria tilharului de pe cruce, căruia Domnul i-a zis, «Astăzi vei fi cu mine în rai» și ne-am rugat din nou. În urma rugăcinii, omul a primit mângâiere în inima lui și se gândea, «O, oh, Domnul m-a salvat și pe mine!» După aceea a dorit să-l botez, dar eu l-am sfătuit să se ducă să găsească niște credincioși care să-i dea botezul, pentru că eu însumi nu obișnuiam să botez pe nimeni. Cât de ciudate sunt căile lui Dumnezeu! Cum a găsit el cu cale să aducă mântuire unui bandit din acesta care omora la drumul mare? Cât a trebuit să suferă Sadus în sing? ca slujitor al lui Dumnezeu, pentru ca Domnul să-i aducă mântuirea acestui om. În același fel, toți credincioșii, nu e vorba că în același fel, adică la fel ca Sadu dar sing, trebuie să călătorim prin pustiuri, ci într-un fel sau altul, prin suferințe, suntem și noi folosiți de Dumnezeu să aducem pe alții la El. Poate că printr-o pagubă materială, poate că prin lipsuri materiale prin care suntem trecuți, Dumnezeu are în vedere să aducă la el pe cineva de lângă noi. Cine știe de câte ori Dumnezeu n-a îngăduit câte o lipsă, câte o pagubă din aceasta, pentru ca cineva care era în planul lui Dumnezeu să fie mântuit și ne urmărea din ascuns, să ne poată vedea cum trece mulțumitori și liniștiți prin această împrejurare, iar liniștea noastră cu care trecem încrezându-ne în Dumnezeu și mulțumindu-i și pentru lipsuri ca și pentru abundență, să-l aducă pe acesta la Dumnezeu, după cum și s-a dus dar sing, primind să treacă prin împrejurările acestea, l-a adus pe banditul acesta la mântuire. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să privim toate cele prin care ne treci, ca mijloace deosebite și tainice, prin care vrei să pregătești mântuirea și altora de lângă noi, chiar dacă noi nu suntem conștienți de lucrurile acesta. Dacă ni se fac nedreptăți, să le suportăm, să le suferim, cum Tu, Doamne Iisuse, ai suferit cea mai mare nedreptate din istoria omenirii, Tu, curat și nevinovat, să fii omorât de noi cei vinovați. Să primim și noi pe toate, Doamne, din mâna Ta, pentru ca primindu-le și încredințându-ne Ție, cei de lângă noi pe care i a rânduit să vadă mântuirea prin noi să o primească pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cum despre o bogăție de strângere de daruri din partea fraților din Macedonia pentru cei din Ierusalim, Apostolul Pavel ne spune în a doua epistola sa către Corinteni la versetul 8 cu versetul 3 Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Cu aceste cuvinte se adresează Apostolul Pavel Corintenilor, bisericii din Corint atunci și nouă celor de astăzi, acestora de acum, care stăm în jurul aparatului și ascultăm aceste meditații. În casa Domnului, unde locuiesc toți cei izbăviți din țara robiei păcatului, nu se face nicio lucrare de rob, nimic silit, ci totul se face de bunăvoie, din dragoste și cu bucurie. Duhul libertății este duhul sau atmosfera împărăției Harului. Aici totul crește și rodește natural, fără nicio silă din partea cuiva. În dragoste nu există nici frică și nici silă, ci totul izvorăște din cea mai curată și adâncă bucurie. Vorbind despre dărnicia creștinilor din Macedonia, Sfântul Apostol Pavel spune că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterea lor. În vechiul legământ era legea cu poruncile ei unde fiecare om vrând nevrând trebuia să se supună. Aici zeciala trebuia dată căci altfel veneau pedepsele. În nou legământ însă nu mai poate fi vorba de ceva impus, de vreo poruncă pe care omul de frică trebuie să o împlinească, ci totul vine de la sine, vine din starea nouă în care a fost așezat omul. Prin nașterea din nou, el are legile dragostei și ale dreptății scrise în inima lui și le împlinește în mod natural. Dernicia, fiind un rod al Duhului Sfânt în cel credincios, se face fără silă, așa cum un pom nu se silește să facă roade. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu nu voiește ca voi să dați cu deasila, fiindcă nu ar putea fi atunci nicio răsplată. Puterea milostiveniei nu stă în faptul că ai dat mult sau puțin, ci în faptul că dai de bună voie, cu dragoste și nu dai mai puțin decât poți. Încheiat citatul. În vechiul legământ, unde nu se știa despre nașterea din nou, despre făptura cea nouă care rodește natural, Roadele Dumnezeirii trebuia o lege care silea pe om să facă binele. Numai omul nenăscut din nou trebuie forțat să facă binele. Cel născut din nou împlinește binele cu plăcere și cu mare bucurie. În continuare, la versetul 4, vorbind despre aceeași împrejurare, la 2 Corinteni, capitolul 8, Pavel continuă cu aceste cuvinte. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Strângerea de ajutoare pentru sfinți, toți creștinii adevărați sunt sfinți, este un har deosebit pe care, prin credință, ca și harul mântuirii, poate să-l primească orice credincios. Ne dăm noi bine seama de lucrul acesta? Dărnicia este un har și la acest har. Trebuie să ajungă orice suflet care a primit harul mântuirii adus de Domnul Isus. Creștinii din Macedonia ceruseră Sfântului Apostol Pavel cu mari stăruințe să fie și ei părtași la harul strângerii de ajutoare pentru Sfinții din Ierusalim și cererea lor le-a fost împlinită. Cum stăm noi credincioșii de astăzi față de acest lucru? Căutăm noi harul dărniției așa cum căutăm harul fericirii noastre personale? Un lucru trebuie să știm. Numai acel suflet caută cu adevărat harul mântuirii și fericirii lui, care caută în același timp cu stăruință și harul dărniției. Cine vrea să primească har felurit din partea lui Dumnezeu, trebuie să fie gata să dea și el din ale sale. La o cișmea de apă, cu atât mai multă apă proaspătă curge, cu cât dai drumul la aceea care vine la chiuvetă. Numai atunci dovedim că ne-am contopit cu Dumnezeu prin credință, când suntem gata să durăim tot ce avem mai scump, așa cum a făcut El pentru mântuirea și binele altora. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, trebuie să simțim la fel ca Dumnezeu pentru lucrarea Lui pe pământ. Din clipa când ne-am hotărât să-i slujim, noi nu mai suntem mai noștri, ci suntem mai lui și ai lucrării sale, după cum și el este al nostru cu tot ce are el. Suntem moștenitorii lui împreună cu Domnul Hristos și dacă noi nu mai suntem mai noștri, cu atât mai mult lucrurile de pe lângă noi nu mai sunt ale noastre, suntem doar administratorii lor. Primim hart din partea lui Dumnezeu numai în măsura în care suntem gata să-L dăm mai departe. Învățătura că toți creștinii sunt frați în Hristos stă la temelia unei atitudini specifice față de bunurile pământești potrivit căreia ele sunt bunuri comune. Ideea aceasta va străbat întreg scrisul Sfinților Părinți. Pune totul în comun cu fratele tău, și nu zice că ai bunuri proprii, spun didahiile. Creștinii adevărați trebuie să fie conducte desfundate ca tot ce primesc din partea lui Dumnezeu să treacă mai departe la alții. Conductele care sunt înfundate, egoiștii, n-au ce căuta în lucrarea lui Dumnezeu. Ei fac mare rău sfintei lucrări. La versetul 5 din 2 Corinteni 8 Apostolul Pavel spune că ei, cei din Macedonia, au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Toate sunt adevărate și frumoase în viața unui creștin, și credință, și dragoste, și smerenie, și bunătate, și dărnicie, și evlavie, dacă este adevărată predarea vieții lui Dumnezeu. Mai întâi pocăința și predarea vieții întregi lui Dumnezeu și apoi urmează toate celelalte lucruri frumoase în cel credincios. Predarea vieții în mâna Domnului este temelia. Și dacă temelia este bună și întărită, toată zidirea care se va face va fi bună și frumoasă. Cum este predarea noastră Domnului? Așa este credința noastră, așa este dragostea și dărnicia noastră. Cine s-a predat cu adevărat Domnului, acela este liber cu adevărat, pentru că cea mai grea robie este robia eului propriu și apoi a lucrurilor de care este legat eul. S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, ne spune Pavel. Ca să poți să lucrezi pentru alții, Trebuie să fii liber. Ca să fii liber, trebuie să te predai Domnului, căci numai El poate să ne dezrobească de jugul vrăjmașului, să ne scape de noi înșine, de patimile noastre și să ne dea libertatea de a trăi în mijlocul oamenilor o viață după voia lui Dumnezeu. Nu putem să slujim semenilor noștri atâta vreme cât nu avem nicio legătură cu Dumnezeu prin Domnul Isus. Pe de altă parte, legătura cu Dumnezeu care nu se arată în viața de toate zilele în legătură cu semenii noștri, nu este o adevărată legătură. Când vom încerca să iubim, când ne vom siri să ne punem în slujba lor, vom vedea că inima noastră, iubitoare de sine și pornită spre rău, simte din ce în ce mai mult trebuința ca cel prea să o ajute și să o schimbe. Pentru ca să ne dăm în slujba altora, Trebuie să fim mai întâi ai lui Dumnezeu și numai fiind cu adevărat ai lui Dumnezeu putem să slujim altora. Una fără cealaltă nu merge. Predarea totală Domnului înseamnă că El este de plin stăpânul tău. Casa vieții tale este a Domnului Iisus căruia te-ai predat și El, ca un împărat, vine cu toată suita Lui și cu toate bogățiile sale. Toți credincioșii și fac parte din suita Domnului și ei vin în casa vieții tale ca în casa lor, pentru că și ei sunt ai Domnului. Este predarea ta în felul acesta? Pe de altă parte, acolo unde vine Domnul sus cu iertarea, aduce cu sine și celelalte haruri și bogăția ale sale, deci nu numai credința, ci și iubirea, nădejdea, răbdarea curajul, râvna, dărnicia și toată cea ta de virtuți. Ar fi o minciună să spui Hristos în mine, când în inima ta nu locuiesc harurile de Duhului Sfânt. Ne arată deci apostolul Pavel că macedonienii s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Poetul indian Tagore spunea într-una din poeziile sale, un cerșetor merge în sat din casă în casă. În depărtare, ca într-un vis, se arată un car de aur strălucitor în care stă regele. Regele întinde mâna spre cercetător și îl întreabă. Ce ai să-mi dai? Uluit, cercetătorul vără mâna în sat și dă regelui cel mai mic bob din grâul pe care îl căpătasem. Când cerșetorul și-a deșertat seara sacul, a văzut între boabele de grâu un bob de aur strălucitor. Printr-o minune, regele prefăcuse în aur bobul care fusese dăruit. Acum cerșetorul stă și plânge cu amar. O, dacă i-aș fi dat totul, ce bogat aș fi acum! Aceasta este deci una din poeziile lui Tagore. Domnul Isus ne cere întreaga noastră viață ca să ne-o prefacă în aurul dumnezeirii sale. El ne-o cere ca să ne dea înapoi, încărcată cu comorile sale veșnice. Când ucenicii lui Socrate au vrut să-i facă acestuia un dar, unul din cei mai buni ucenici ai săi i-a zis: Eu n-am niciunul din lucrurile pe care ți le dau ceilalți, eu mă dau pe mine însumție. La aceasta, Socrate a răspuns: Acesta este cel mai bun dar pe care l-am primit astăzi. Arată deci aici apostolul Pavel că acei creștini din Macedonia s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. Frumoasă prezentare face Pavel creștinilor din Macedonia. Nimic nu face cinste unui om, nici talentele lui, nici știința lui, nici bogăția lui ca faptul de a fi predat în întregime Domnului. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt numai aceia care s-au predat în întregime lui, iar adevărata dărnicie izvorăște numai dintr-o inimă predată 100 la Domnului. Sfântul Grigorie de Nazian spune așa, Fiecare să dea ceva, fiecare să aducă rod celui ce s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru noi, nu putem aduce nimic mai bun decât pe noi înșine. Adevărat scrie și Sfântul Ioan Gure de Aur, a da bani pot să o facă mulți, dar a servi însuși pe săraci cu bunăvoință, cu iubire și frățietate, păi pentru aceasta trebuie un suflet predat cu adevărat lui Hristos. Frații mei, să nu uităm niciodată acest lucru. Orice dar care nu are la temelie o inimă credincioasă și predată în întregime Domnului, este lipsit de valoare duhovnicească și de rod spre slava lui Dumnezeu. Credincioșii din Macedonia au imitat modelul dumnezeiesc. Cei ce au dăruit au cunoscut Harul Domnului nostru Iisus Hristos și de aceea au fost gata să-L urmeze și în această privință. Cine stă în apropierea Betleemului și la umbra crucii, cum să nu fie darnic? Doamne Iisuse, ia-mă tu de plin în stăpânirea ta, ia-mă mai mult decât pot să mă predau eu și fă cu mine și cu lucrurile mele ce-ți place ție, inima mea să fie locuința ta și a tuturor credincioșilor tăi. În continuare, la versetul 6 din 2 Corinteni, capitolul 8, Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Noi, dar, am rugat, petit, să-i sprăvească această strângere de ajutare pe care o începuse. Lucrul început numai atunci este folositor când e sprăvit. La ce folosește o casă pe care ai zidit-o până sus, dar nu i-ai făcut acoperișul? Ce câștigai din drumul pe care l-ai început, dar n-ai mers pe el până la țintă? Așa este și cu mântuirea și cu orice gând bun. Totul trebuie dus până la capăt și atunci vom fi fericiți cu adevărat. Ce exemplu puternic avem în Sfântul Apostol Pavel când e vorba de isprăvit lucrurile începute. El plănuise strângerea de ajutoare pentru sfinți, o începuse chiar și, cu toate că era prins în lucrarea de propovăduire a Evangheliei, n-a străbit nicio clipă această strângere de ajutoare. Sfinții din Ierusalim, care erau într-o mare lipsă de hrană și îmbrăcăminte, aveau nevoie grapnică de ajutorul frățesc. Cine dă la timp, dă de două ori, spune un proverb. Sunt lucrări care nu îngăduie nicio amânare. Adevăratul urmaș al Domnului Isus trebuie să deosebească o lucrare față de alta prin urgența ei. Toate lucrările noastre începute și neterminate n-au nicio valoare, atât pentru vremea de acum, cât și pentru cea viitoare, dacă am putut să le terminăm și nu le-am terminat. Când e vorba de ajutorul sfinților în nevoie, nu mai îngăduie nicio amânare. Iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Mare cu adevărat este darul milosteniei, mai mare chiar decât cel al învierii morților, căci, a hrăni pe Hristos cel flămând este cu mult mai însemnat decât a învia pe cei morți pentru că aici faci tu bine lui Hristos iar acolo îți face el ție. Și apoi răsplata stă în a face bine iar nu în a primi bine. Încheia citatul lui Sfântul Ion Gură de aur. Să înțelegem frații mei adevărul pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l limpezește și astăzi să-l împlinim apoi cu fapta ca să putem fi cu adevărat lucrători împreună cu Dumnezeu pe pământ. La versetul 7 din 2 Corinteni 8, Pavel spune După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Unde este viață, este creștere și sporire. Viața normală creștină sporește necontenit în toate privințele, asemănându-se tot mai mult cu viața Domnului Isus, unde nu se vede spor în toate laturile acolo, ori nu este viața din Hristos, ori o boală s-a încuibat, un păcat ascuns sau un îndus străin și împiedică lucrul acesta. Poate fi și o viață creștină anormală care sporește în anumite privințe, iar în altele nu se vede nici cea mai mică mișcare. Această viață este o piedică în lucrarea lui Dumnezeu între oameni. Anormală este viața ta, copil al lui Dumnezeu, dacă nu unești cu credința ta fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, evladia dragostea de frați, de toți frații, și iubirea de oameni, așa cum ni se arată la 2 Petru, capitolul 1, versetele 5 până la 7. Și, de asemenea, dacă nu sporești zilnic în aceste virtuți, ai același motiv. Viața ta este stagnată. Sfântul Apostol Pavel scrie fraților din Corin să-și cerceteze adânc viața cea nouă și să vadă în ce sporesc și în ce nu sporesc. Ei sporeau în cunoștință și în râvnă pentru predică, în dragoste pentru unii, pentru Pavel de exemplu, dar nu pentru toți creștinii, toate acestea pot face parte din cultul eului, însă nu se vedea niciun spor în ceea ce privește dărnicia, în strângerea ajutoarelor pentru credincioși și săraci din alte părți. Din pricina aceasta și celelalte laturi ale vieții duhovnicești nu mai puteau fi folositoare lucrării lui Dumnezeu. Adevărata viață creștină se desfășoară prin dăruire. Strângerea de ajutoare este un lucru însemnat. Din Vechiul Testament se vede murit că Duhul Sfânt se revărsa într-o măsură mai mare când poporul aducea zecială. În dărnicie, ca și în cunoștință, se poate spori numai stăruind în învățătură. Cine învață să dea acela dovedește că a înțeles Duhul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. A da de bună voie este un har care n-ar trebui să lipsească nimănui, cel tare trebuie să sprijinească pe cel slab. Dragostea lui Dumnezeu nu locuiește în omul care trece nepăsător pe lângă fratele său nevoiași. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și acum de încheierea programului 2C046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste cugetări minunate pe marginea versetelor Noului Testament să atingă inimile fiecăruia, aceia care n-au devenit copiii lui Dumnezeu să se grăbească să facă lucrul acesta, iar noi, copiii lui, să sporim tot mai mult în toate laturile harurilor și să avem mai ales și harul dernicii despre care ni s-a vorbit astăzi. Bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să o primească. Amin. Toate darurile de-aș Să vorbesc în limbi chiar munță munt, Și averia să